Не нарушавайте свободата! Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 1 септември 1937 година, сряда, в 5 часа сутринта, София, Изгрев. Добрата молитва Пишете върху темата «Свойства на правите и кривите линии». Когато някой философ или някой виден държавник го поставят да продава хляб, веднага пред обикновените хора той ще изгуби нещо. Даже един лош човек, ако му дадете цилиндър и една хубава дреха, веднага ще придобие някакво свойство. Сега същественото седи в придобивката. по му философът или държавникът може да е изгубил нещо, но изгубил ли е той всъщност? Или вземете, че вие от отединочен човек му вземете книгите, разбира се, едно пособие ще изгуби, но ако дадете книгите на един прост човек, той ще спечели ли нещо? Ако спечели, има условия. Но онова, което е писано в книгите, той не е запознат с него. Сега, например, вие говорите за свободата. Човек в какво е свободен? Абсолютна свобода човек има само в три неща – свободен е в любовта, свободен е в мъдростта и е свободен в Божията истина. Там е абсолютната свобода, която е дадена. Никой не може да те застави да изкривиш и да кажеш нещо, което не е. Никой не може да те застави да мислиш той, което не е. Или да обичаш той, което не е? Сега ще кажете. Съществува една любов, която се мени, защото и ние самите се меним. За пример. Ако пътувате по един път и този път е във възходяща степен, постепенно вашия хоризонт ще се отвори. Не е, че вашето зрение се усилва, но човек с по-висок хоризонт става. Вие мислите, че виждате надалече, но това са външни условия. Ако слизате в долината, веднага вашия хоризонт се намалява. Или вземете сега един модерен дрехар, направи една кубава дреха без джобове. Така му дошло на ум на човек. Или направи едно дълго пълто и тури един джоб или два джоб. Пък важно е да тури джоб. Представете си и такъв един костюм като фрака. Ще вземете и ще направите един малък разрез отзад. Защо? Онези, които са го отворили, какви са били техните съображения? Или представете си онези, които са построили човешкото тяло и са турили една уста, две уши отстрани, един нос и две очи отгоре. Те си имат своето значение. Остата е за да се храни човек, носът е за да намира храната на къде се намира. Очите се за да виждат, ушите се за да слушат, слушалки значи се. Те са пособие. Природата турила така уста. Дойдат да изучават носа на човек. Через носа знаят какви са неговите психологически възможности. Да допуснем, че една права линия е турена на носа. Че носа представлява една права линия. Какво представлява сега от психическо гледище правата линия? Или може да имате един прав нос с една малка гръбнатина. Вие не сте се занимавали. Или пък на носа може да се яви една малка гърбавина. Носът е малко гърбав. То е мода вече. Физиогномическа мода. Дойдоха двама души единият българин, който води един французин кореспондент. Като ги погледнах и като видях окото на българина, той ми даде малко доверие и казвам: Сега съм занят, не мога да ви приема. Ако искате е утре, прати го на друго място за сведение. Сега кое ме застави да му гледам окото у... и окото на французина. Французинът се очудва както да и аз да не го приема. Той е бил свободен да дойде. Той е негово право да дойде. Но и аз имам право дали ще го приема. То е мое право. Аз не съм му казал да дойде или да не дойде. Той сега се очудва защо да не го приема? Иска да ми заповядва. Това са потънкости сега. Казвам. Сега често вие се месите във вашата свобода. Постоянно разисквате въпроса Кой кого обича? Работа, която не е нито в клин, нито в ръка. Никога не се месете в една чужда работа, кой кого обича? Човек обича някого. Той е негова работа. Не е твоя работа. Някой казва Знаеш ли кой те обича? Ще кажеш Това е негова работа, че ме обича. А, ама ти не отговаряш ли на неговите чувства? То е моя работа това. Сега Искат да знаят той, като те обича, а ти обичаш ли го. Вие се месите в дадения случай в две свободи. Он зие дали оценява любовта. Той е негова свобода. Ние не можем да се месим. Не знаем дали оценява любовта или не. Не може да говорим. Защото след като запалят дървата, Дърветата оценяват моята запалка, понеже горят. Кои са качествата на горенето? Има едно горение, което образува само дим. Сега вие се спирате върху една любов, която образува само дим. То е най-последното горение. Да кажем, ние сме неразположени. Това е любовен кадеш. Или казвате, еди кого си и не го обичам. Любовен къдеш е дим това. В такова нещо вие не можете да седите, веднага ще има смадене на очите. Или някой човек не можете да го гледате. Къдеж има? Някого гледате, пълно и е горението, приятна е светлината понеже горението е пълно. Ако тази светлина е мъжделива, веднага ще причини известно смадене на очите. Някой път ние се месим Божиите ракоти. Искате да знаете защо Господ направил нещата така, а не друго яче. Бог, който е направил света, Той го е опитал. Хиляди модели е опитал. За всички неща има модели в света. Сега от вашето гледище какви са подбудителните причини, че можете да не обичате някого или да го обичате? Да кажем обичате ябълките или гроздето? Подбудителната причина е желанието в мене да ям гроздето. Колкото желанието в мене да ям гроздето е по-голямо, толкова по-добре. Колкото желанието ми е по-малко да ям гроздето, може да е много хубаво гроздето. Нямаш желание да ядеш и казваш. Ето, аз гроздето не го обичам. Не, че не го обича. В него няма разположение да употребява гроздето сега. Казвам, при сегашните условия изисква се за себе си мисълта да бъде ясна, за да сте свободни. За пример, някои хора са много отворени, говорят много за любовта. За пример, някой път има любов, която образува въздишки. Седи някой и обича много да въздиша. Въздишките излизат все от любов и всички страдаме все от любов. Да кажем, язи храна много сладко, но тази храна не се е смила с стомака и образуват се известни болки и тогава възстъхнеш. Казваш, сладко беше това, което ядох, но измени разположението ми. Започваш ти да пъшкаш. Искаш да услужиш някому в материалния свят или на физическото поле и да му дадеш пари. И в тебе има едно неразположение. И веднага, без да мислиш много, колкото ти искаш даваш. След той, след време, като не ти връща парите назад, започваш да възтишаш. Питам, ако ти си дал парите с любов, приеми сега, че и парите са взети с любов. Защото парите, като са дадени с любов и приети с любов, защо не се връщат на време? Някоя посторонна причина близа. Този човек обещал да дойде на време, но пътят се е развалил. Имало голямо наводнение, или може да е зима и голям сняг да е паднал. И има извинителни причини. Но допуснете в тия близките разстояния, че едни живеят на екватора, други живеят на Северния полюс. Този, който живее на Северния полюс, при много неблагоприятни условия е той. А онзи, който е на екватора, казва, Хубаво е времето. Он казва Такова време е как ще ида. А другия мисли Как в такова лошо време как ще ида, как ще преодолея? Така съм сега. Как ще представите ви едно двоизмерно пространство? Как ще представите един нос да бъде релевен? Често в разбирането на човешкия характер вие трябва да се учите. Аз забелязвам във всичките хора има повече желания. Едно животно, като ме види, очаква повече, отколкото аз мога да му дам в дадения случай. Като си маха опашката кучето, то очаква да му дам голям кома. Аз извадя едно малко парче, а то с очудване гледа. Казва: Аз очаквах от тебе повече, дай и още малко. Все остава едно очудване в него. Ако на той куче му дам колкото иска, то седне и ме гледа. Целият хляб, като го вземе, не остава при мене. Взема си дърмите. Щом си задоволи желанието, както иска и сами си. Аз се чудя, как тъй толкова с хляб да му дам и да не остане. Обаче той, куче си отива, няма доверие да не би аз да се изменя, да не би да поискам хляба си назад. Като вземе хляба, тръгне, обърне се и пак върви. Аз седя и мисля, ако му дам малко, седи при мене, маха с опашката. Дам още малко и пак си маха опашката. Обаче, щом вземе големия хляб, махане няма на опашката. Взема едно особено положение на едно задоволство. Често съм опитвал, казва някой, след като дам целият хляб на кучето, аз клатувам. Сега каква връзка се образува между кучето и мен? Кучето след като му дам хляба, то си спомня за мен. Аз мисля до известна степен, че то мисли за мен. До тогава, докато някой не му даде по-голям хляб, се мисли едно възпоменание има за големия хляб. Сега аз винавеждам на тия въпроси и защо? Често се заражда във вас едно вътрешно недоволство. То и недоволство се дължи на това, че вие не сте приели толкова колкото вие сте очаквали. За пример, какво очакваме от сегашния си живот? Да кажем, че минете в другия свят, каква ще бъде вашата форма? Или да кажем, вие сте дете. Очаквате на стари години каква ще бъде разликата в младини и старини? В младини ще бъдете по-весели, в старини ще бъдете по-замислени. В младини вие слизате от планината, отгоре надолу, А в старини вие се качвате отдолу нагоре. на горе. Старостта е възлизане. Затова старите хора не могат да ходят. Младите е припкат, защото надолу тичат. Интензивно и инертно слизат надолу. Стария иска да направи нещо, но едва се клати. Казва, колко старях. Всеки човек, който се качва нагоре, колкото мястото става по-стръмно, той е по-стар. Толкова представя големи препятствия за възлизане. После, колкото се качвате в високите планински места, условията за преживяване стават по-трудни. Въздух има чист, колкото искаш, но храна няма изобилно. После, ако се качите на най-високото място, въздухът става рядък. Не е човек приспособен за Него. Та сега да ви прочита тук какво са говорили пророците за Словото Божие. Тук някой взел и наредил които ми какви цветове имат и какви качества. Духът на силата – Виолетовите лъчи. Той извадил различните сили на Духа Божи. Господ поставил престола си на небето. Царството му владее над всичко. В какво седи и силата на Царството Божие? Царството Божие не е в Словото, не е и в силата. Царството Божие е във вас. Сега в силата трябва винаги да има благост. Благостът ти ме възвеличи и търпението ти било съвършено. Цитат от Църства, 22 глава, 36 стих. Благостта носи смирение. Не презирай деня на малките работи. Не чрез сила, не чрез крепост, но чрез духа ми говори и Господ Саваот. Цитат от Захария, 4 глава, 6 стих. Тук влиза разумното. Не чрез силата, защото сила, в която няма разумност, не може да се прояви. Идете и известете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Цитат от Псалм 73, 24 стих. Значи в силата влиза почита. Отдавайте на всеки, кому каквото сте длъжни, комуто поче почита великолепието на Твоето величество и чудните Твои дела. Цитат от Римляните. 13 глава, 7 стих. Славно и великолепно е Божието дело. Свято и страшно е името му. Бойте се Бог, Царе, почитайте. Цитат от Първо Петрово послание, глава 2, стих 17 човек ще погледне към създателя си и очите му ще се взръд към свята го Израилева. Великодушие и щедрост в неговото могъщество. Цитат от послание към Ефесяните, глава 6, стих 10. Казвам В обикновените разбирания животът не може да се разкрие. Да ви разкривам отношението на правите и кривите линии. Има един език, който, ако го разпирате, вие по законите на земния живот ще започнете да търсите известни контрасти. В този божествен език контрасти такива, като в човешкия, няма. На земята казваш, има любов, има и омраза. В небесния език за омраза не може да говорите. Как ще представите ви омразата? Как да не можете да я представите? Как един човек ще си представи едно болезнено състояние? Вие не сте чувствали пълка, не сте имали страдание. Ако някой ви говори сега, ако идете в невидимия свят и говорите за вашите нещастия на земята, няма да ви разберат по никой начин. Не можете да предадете вашето нещастие. В невидимия свят ни най-малко няма да ви разберат. Ако някой от вас идея, че разправя, че жена му не се обхожда добре, ще остане нещо неразбрано. Как жена му да не се обхожда? Или ако някоя жена се оплаква от мъжа си, не може да я разберат, ще бъде чудно. Те ще изпратят особена експедиция, изследвания на ще направят и след това ще кажат. Неразбрана е тази работа. Те няма да може да разберат в какво седи недоволството. Не може да намерят в какво хората са недоволни. Вие ще се намерите в положението на унази рускиня, която като кърмила своето дете, изведнъж капнало мляко и тя близнала от млякото. Отива да се изповядва при един руски стар монах и казва «Оче святи, направих един много голям грях». Той я пита какъв да ще? да не си крала нещо, още по-лошо, да не си водила непорядъчен живот, още по-страшно, да не си излословила, още по-страшно. Ами да не си била непослушна на майка си и на баща си, още по-страшно, да не си убила някого. Още е, още по-страшно, че какво е това? Лиснах от млякото си. Как ще разбереш при такова състояние? Ти предполагаш по-своему. Тя мисли, че е извършила голямо престъпление, че е блиснала от своето мляко. Тази Рускиня усетила, че нейното мляко е на нейното дете. Не е за нея. Тя няма право да близне от това мляко, понеже не е за нея. Следователно, тя е нарушила свободата на своето дете. Сега да извадим заключението. Защото заключения могат да се извадят и криви. Защото когато се разглежда човешкия характер... Има една опасност, защото някой човек не обича да му притурят качества. Има неща, които ние не обичаме да ни ги казват. За пример, дойде някой и казва Я ми кажи, ти обичаш ли едикого си? Защо ще ме пита? Ами ти говорил ли си на еди си? Дали съм говорил той е моя работа. Казвам, Ти какво питаш? Ти да ме питаш, той е твоя работа. Радвам се, че ти се интересуваш. Ти казваш. Помагал ли си му? Аз отговарям така, за да узнаеш всъщност работата, как се ти, иди и помогни на този човек, за да знаеш. Помагал ли си или не? Аз това го зная, дали съм му помагал. Ти ако искаш да знаеш дали аз съм помагал, иди, че ти да помогнеш. Тогава вие искате да знаете дали Господ ви обича. Вие никога не можете да разберете дали Господ ви обича или не. На кое място ще зададете въпроса Господи, ти обичаш ли ме или не? Де ще го видиш. Но ако искаш да знаеш дали Господ те обича, ти ще знаеш. Казваш. Нали Господ е любов? Ти ако искаш да знаеш дали Господ те обича, ако можеш ти да обичаш, Господ те обича. Ако не можеш да обичаш, и Господ не те обича. Защото Господ е в любовта. Та вие казвате. Защо трябва да обичаме? За да знаете, че Господ ви обича. За да знаеш дали Господ те обича, трябва да обичаш другите. Казвате. Съвършенна трябва да бъде любовта. Аз на хората за съвършенство в любовта не говоря. Аз като любя, дали любовта ми е съвършена, то е по отношение на моето разбиране, но в дадения случай аз не мога да говоря за една съвършенна и несъвършена любов. Може да говорим за светлината. Ако горенето е силно, светлината се проявява но и светлината си има качества. Светлината има едно качество. Ако тя е слаба или силна, то и не зависи от нея. То е по отношение на нашето разбиране. Ако през едно малко прозорче се пусне по-малко светлина, тогава светлината ще се покаже слаба. Ако през един голям прозорец приемем голямо количество светлина, тя ще се покаже силна. Но и в малкото количество, и в голямото количество трептенията на светлината са едни и същи. Ако ние имахме едно огледало да можем да отразим силата на трептящите лъчи, ние от един лъч можем да изкараме много светлина. Но понеже нямаме едно огледало, което да отразява тази светлина в нас, ние имаме един начин да я спрем. Веднага ще се разлее. Така съм. По някой път трябва да спирате любовта, да я почерпите. Какво разбирате вие да почерпите любовта? Ако любовта на другите не се почерпи в вас, тя остава неизвестна. Ако вашата любов не се почерпва в другите, тя остава неизвестна. Ако любовта ви стане известна, какво ще придобиете? Земята, която спира лъчите на слънцето, се показва чрез слънчевите лъчи, като се спират става храна за всички плодни дървета да растат и да дават плодове. Следователно, земята прави едно благо, подчерпва, спира слънчевите лъчи. Ако тя ги пропуща, никакъв растеж на земята няма да има. По същия начин, задръщи топлината на любовта и светлината на любовта Задръжте ги в себе си, да почерпвате. Тогава известни места в природата са любими за нас, които задържат светлината. На едно място има плодни дървета, това място ни е приятно. Ако на едно място има някой извор, това място ни е приятно. Така съм. По същия закон, Законът е верен. Ако в тебе съществува тази топлина на любовта и нейната светлина, тогава тя ще се спре при теб. Но, казвам, трябва да се пазим от теории. В теорията ще кажем какво е любовта, а практически казват така разбира. Когато теоретизирате, Теорията е само за светиите и за гениите, а до някъде и за талантливите хора. Обикновените хора трябва да се занимават с фактите и да се опитват. Но обикновените хора никаква теория не им трябва. На светията му трябва, понеже той минава по този дълъг път. Няма нужда да му разправяте как да обича. Той вече има един опит. Може да си състави едно мнение. По някой път ви гледам. Взели сте методите на светиите, теоретическите. То не е за вас. Някой иска да знае, че любовта била голяма и била малка. Каква е мярката с която може да мерите? Питам едно дете. Колко обичаш батко си, то си отваря ръцете и казва толкова. Отваря си, показва Толкус". А Ами майка си, отваря си повече ръцете. Ами баща си, то си отваря още повече ръцете. Детето умери. Като си отваря ръцете, каква идея има? че обича толкова с майка си. По някой път ние се спираме и сме недоволни. Имаме известни чувствания и сме недоволни, че окръжаващата среда ни ни разбира. Някой път ние сме недоволни от времето. Излезем навън, прашно времето. Влизани прак в очите. Очите ни се озят, Искаме да ни освободят от пръха, който влиза в очите. Или излизаме и има силен вятър. Проветрение е това. Пък нас ни е неприятно за това. Или пък, както днес, така вали навън. Като излезем все искаме да е сухо времето, да направим упражненията, а времето има съвсем друго разположение. От какво зависи времето да бъде хубаво или лошо? Влизаш в някоя гостилница, богат си, облечен си хубаво, и като влезеш, за всички добре дошъл си, свалят ти дрехата, окачват я, защото джобът ти е пълен. злато опочитание има. Влезеш с скъсана дреха, гледа дрехата ти скъсана, никой не те обикаля. Казва Какво искате, господине? И ти нямаш самоувереност А що ме онзи с саморената кожа казват? Заповядайте, господине, на ваше разположение съм Та лицемерието навсякъде е така Здрав е някой човек Хората го приемат Друг е болен Малко хора се намират при един болен човек да се спрат. При богатия мнозина се спират, а при бедните мълцина се спират. При мнозина се спират, при невежите мълцина се спират. В училището на способния ученик учителя обръща внимание, а на невежия учителя трябва да дава особено усилие. Та да Сега от синца ви се изисква да развивате дарбите си. Вие мислите, че сте стари. Минало времето да се развивате. Някой от вас сте на по 40-50 години и казвам. Пейте. Вие казвате. Те, младите да пеят. Казвам. Трябва да се молите. Казвате. Молитвата не е за нас, младите казват. Ние да си поживеем пък, като устареем. Старият няма какво да се моли. Старият вече е свършил всичко. Молитвата е за младите. Той, старият чиновник, няма какво да се моли, да го назначават. И министър не може да стане, и професор не може да стане. Да се жени, свършено е. Деца да ражда, свършено е. Банкерски работи да върши не може. Всичко почти е свършено. Очаква човекът последните си дни. За какво ще се моли? Младият има хиляди желания. Той ще се моли и на хиляди врати ще ходи. Младият казва. Аз трябва да живея. Помнете едно правило. Когато вие искате едно удоволствие да се задоволи удоволствието нарушава свободата на човек. Който и да е човек, който служи на удоволствието, той нарушава своята собствена свобода. Той нарушава не само собствената си свобода, но нарушава и свободата на другите. Всяко нещо, което е за удоволствие, Дорете го на страна. Едно правило е това. Най-после, като няма какво да правите, задоволете вашето удоволствие. Който иска да се удоволства, като сте направили всичко, тогава идете при удоволствието и кажете. Какво мога да направя и за вас, но и за другите? Да се удоволстваш. Това трябва да бъде последното желание в живота ви. Ако най-първо вие искате да се удоволствате, вие ще закъсате. За пример, искате хората да ви обича. Той е тяхна работа да ви обича. Защо искате хората да ви обича? Вие предполагате, Обичта не е само тяхна. Обичта не се отнася само до вас. Вие разсъждавате за любовта. Една свеж в моята къща не е само за мен. Слънцето, което е поставено горе на небето, еднакво свети на всичките хора, без разлика какви са те. Свети и на хората, и на буболечките, и на учените, и на простите еднакво свети Слънцето. В разните си положения вие може да не приемате достатъчно енергия от Слънцето, но то има еднакво разположение към нас. И тогава турете идеята в ума си. Вървете по онзи път, по който Слънцето върви. Светете, както свети Слънцето. Изгрявайте и залязвайте, както слънцето залязва и изкрява. Каквото слънцето прави? Правете го и вие отвън. След като сте хванали един кон и сте го впрегнали в каруцата, този кон показва колко е силен, че е като влече след себе си, влече и каруцата. Какви са разсъжденията на коня? Вие го впрегнете и мислите, че това е вреда на нещата. Казвате, че той трябва да ви слуша. Сега поддържат философите, че ние сме свободни. Ни най-малко не сме свободни. При сегашните условия ние не сме свободни. Свободни сме да обичаме, когато искаме да казваме каквото искаме, но за другите работи не сме свободни. Колко пъти нас ни спрягат като коне и ние теглим какви ли нека руци от подире си? Питам, кой е начинът да се освободим от тия каруци, с които са ни впрегнали? Старите философи казват, че важно е желанието на човека. Щом пожелаеш нещо, ти си вече. Обвързан. Щом отквърлиш едно желание, ти си се освободил. Има желания, от които човек лесно се отказва. Лесно се отказва и не ги желая. Но има желания, които трябва да се постигнат. Има известни желания, които не трябва да се постигат. Желанието да обичаш е един божествен импулс. Кога и как, кому и колко да дадеш, това е вече твое разположение. Че трябва да обичаш всички, то е божествено. Кога и как да обичаш, това е по твое разположение. Една майка обича своите деца. То е едно специфично чувство в нея. Всяка майка обича своите деца. Всяка майка счита, че нейните деца стоят по-високо от другите. Децата на кокошката, на кравата и децата на човека еднакви ли са? Каква грамадна разлика има между тях? Разумността в тия деца не е една и съща навсякъде, а в дадения случай майката е привързана към своите деца повече отколкото към чуждите. Кравата е привързана повече към своето дете, отколкото към едно човешко дете. И човек е привързан към своите повече. Ако накараш кравата да обича едно дете, ще се очуди. Ако накараш една майка да обича едно теле, тя ще се очуди на твоя ум. Преди години в Америка всички американки водиха такива малки кученца – Вързани с една много хубава веришка. Тя ще го капее по два-три пъти на ден, ще го поведе и ще се гордее с него. Вървито не е кученцето. На той кученце тя дава два пъти повече внимание, отколкото на едно дете. Как ще си обясните това? Тие работи ще ги обясня както приказките от хиляда и една нощ. Тия кученца са повърнати човешки души. Как ще докажете, че това са повърнати човешки души в животинска форма? Сега аз ви говоря за един предмет, който няма практическо приложение. Но все таки ще се породи. Когато се спрете в една къща и отвъне студено, отоплете се. Казвате. Какво ще придобием? Ще придобиете малко топлина? Че е следващото място, като идете да си запазите топлината? Сега, онова, което ви разправям, то не ще внесе нещо да ви измени съществено. Но все-таки ще ви бъде една услуга да разберете, що е свободата и как, трябва да придобиете любовта. Не се сповете в свободата си. Не се пъркайте един на друг. Не се пъркайте в своите работи. Обича някой да говори много. Поставете го да говори много. Ако ти не искаш да го слушаш, той нека си говори. Ти не му казвай, че не искаш да го слушаш. Не му казвай. Ти ли остана да оправеш света? Нека си говори. И ти си върви. Развалено е времето. Какво ще те смущава? Оставри времето, пък ти си върви по пътя. Неразположен си духом. Кой е неразположен в дадения случай? Може ли човек да бъде неразположен? Невъзможно е. Неразположението е нещо външно. Това е един трън, който е влязъл в плътта и извади го, изхвърли го. Не е нещо съществено. Или разколебал си се в своята вяра. То е нещо външно. Всички посторонни работи, които изменят характера, те са все неща външни. Ако някой се удари по кръка и не може да ходи, какво трябва да правите? Ще седите далеч от уния тревоги, които идат до кръка ви. Или някой те пита. Кажи ни твоето мнение, какво мислиш за мен? Всякога ние очакваме някой да каже много хубаво нещо за нас. Как ще го каже той? Казвам. Сега пишете домашно. Отношението на правите и кривите линии. После дръжте друго едно правило. Никога не допущайте някой да се меси във вашата свобода. Не му говори, че не искаш да се меси. Не допускай човек да се меси във вътрешната свобода, която имаш. Да допуснем, че всички трябва да бъдете учтиви, особено религиозните хора. Той, като започне да се моли на Бога, става в него едно изменение. Започва да се мисли той, което не е. Един царски син заблуждава се. Той мисли, че царски сини може да си позволи всичко, но на царските синове. Техните качества и характери са определени. Царският син може да е царски син, но един, който не е царски син, може да има по-добре развит ум. Един царски син може по музика да не разбира, а един обикновен човек може да разбира музиката повече. Религиозните хора казват Това не ни трябва. Но трябва само съзерцание. Какво нещо е съзерцанието? Да съзерцаваш значи да виждаш хубави неща. Спреш се, казваш. Да имам такива хубави неща. Кое е по-хубаво? Да съзерцаваш нещо или да вземеш цигулката да се спреш и да свириш. Можеш да се спреш и да разглеждаш постройката. Можеш да се спреш като цигулар и да започнеш да свириш. В първия случай, ти като разглеждаш нещата, хората няма да се месят. Може да кажат: Какво ли мисли този човек? Но като цигулар, ще започнат да те оценяват. Ако свириш хубаво, ще кажат: Хубаво свири! А ако не свириш хубаво, някой ще каже Да мътне, да не свири по пътя. Казвам Кое е по-хубаво? Да съзерцавате хубавите неща или да свирите някъде? Че аз ще ви кажа, запитайте се някой път Защо съм роден с жена? Да ви отговоря за да научиш свободата, която се съдържа в любовта. Пита мъжът. Защо съм роден мъж? За да научиш светлината, която се съдържа в мъдростта. Защо съм роден дете? За да научиш свободата на истината. Казвам, на такива и е Царството Божие. На децата. Трябва да станем деца, за да научим свободата на истината. Ние не сме свободни в истината. Ако речеш да кажеш истината, ще кажеш тъй грубо и ще кажеш той, което не е. Ако се въздържаш, ще скриеш това, което не е. Ако си мъж, ще мислиш той, което не е. Ако си жена, ще чувстваш той, което не е. Питам тогава. Къде е свободата? Щом чувстваш това, което не е, ти не си жена. Щом мислиш това, което не е, ти не си мъж. Щом не чувстваш като дете истината, не си дете. Детето каквото направи – то трябва да каже на майка си и да няма никаква лъжа. За пример, детето бръхне захарницата, отвори я и вземе една бучка. То да каже Отворих захарницата и взех една бучка захар. Как мислиш? Направил ли съм една погрешка? Майката ще каже Направи една погрешка, понеже не ме пита. То казва «Мамо, те нямаше пък мене много ми се ядеше. Сега прощавай!» «Сега кое е по-хубаво?» «Детето да вземе захарта, когато майката е там или когато я няма майка му?» «Сега говорим за децата. Кога е по-хубаво?» «Детето да вземе захар, когато майка му е там» Или когато баща му е там, майката е там, детето да отвори и да вземе една бучка захар. Истинското дете е когато детето е свободно. Тази свобода е, от която баща му и майка му са доволни, че е само отворило захарницата. Най-първо майката отваря захарницата и да. Когато детето само отвори, бащата се радва, че в негово присъствие и в присъствието на майка му, той е взело. Сега оподобавам тази захарница, в която Бог е турил захар, да може, когато Господ присъства, да отвори захарницата и да изважда захар по една бучка. Да изваждате новите, хубави работи от хубавата захарница, когато баща ви и майка ви са там. Това е учението. Учението е място, дето Бог присъства. Една школа е място, дето Господ присъства. И когато той присъства... Тогава всеки от вас ще отвори захарницата и ще вземе колкото бучки му трябват. Баща му и майка му ще бъдат доволни. Сега ви пожелавам в присъствието на баща си и на майка си да изваждате колкото захар ви е потребно от неговата котия. Отче наш 38 лекция на общия околотен клас 16 година държана от учителя на 1 септември 1937 година Сряда В 5 часа сутринта София Изгрев